як він молив і благав, і почув його темногривастий. Камінь ще більший тоді, і знов Поліфем піднімає, і ним розмахнувшись, з такою він силою кидає знову, що аж позад корабля темноносого впав той уламок, ледь у стерно кермове, Кам'яна не ударила, брила. Завирувало все море Від скелі, що впало у воду. Хвилею нас понесло І вперед аж до суші погнало. Скоро на острів митой прибули, Де лишилися наші добре оснащені судна І журно сиділи навколо Наші супутники всі, Що так довго на нас дожидали. Витягли ми тоді свій Корабель на пісок прибережний, Далі посходили всі На берег шумливого моря. Стадошки клоповими З корабля і зігнавши місткого, Нарівно всім поділили, Без пайки ніхто не лишився. Все поділивши дали Мені ще барана додатково, товаришів на голінниках мідних, на узбережжі, я чорнохмарному Зевсу, кроніду, що всім володіє, в жертву спалив його стегна, та жертви про те, не прийняв він всі бо мої кораблі. Добропалубні вже він замислив. Занапастити з моїми супутцями вірними разом. Так цілий день ми тоді, аж до заходу сонця сиділи, М'ясом частуючись вдосталь, вином запивали солодким. Сонце тим часом зайшло, і темрява все огорнула. Спати лягли ми тоді на березі шумного моря. Ледве з досвітньої мли Заясніла Еос розоперста. Товарішів я своїх, розбудив І звелів їм негайно Стати на свій корабель І причали усі відв'язати. До кочетів вони швидко, Зійшовши, усі посідали І веслими сидячи в ряд По сивих ударлих хвилях. Далі вітіль попливли ми із тяжко засмученим серцем, бо хоч самі врятувались та любих утратили друзів.